44. Belső jellentmondás van az ilyen kijelentésekben, Én nálad gazdagabb, tehát kiváló vagyok. Vagy pedig. Szebben tudok szónokolni, tehát kiváló vagyok nálad. Helyesebbek az ilyen mondások. Gazdagabb vagyok, tehát vagyonom értékesebb, mint a tied. Vagy pedig. Jobban szónokolok nálad, tehát szónoklaton jobb, mint a tied. Te azonban nem vagy sem vagyok, sem szónoklat.